Vă invit să ascultați azi episodul 11. Capitolul 12. Puja unui guru Sunt prea mulți ipocriți, toată vorbăria asta despre realizarea sinelui, și ei devin tot mai egoiști. Eram la ușa camerei lui Ma, dar am ezitat să intru. Vorbele furioase ale unchiului de Onarin erau atât de nepotrivite cu felul lui de a fi, m-au șocat. Niciodată nu vorbise astfel în prezența mea. Oare se referea la mine? Mulți este panditii buni, ce spui de baba? A răspuns ma Cum pot eu să știu dacă nu-i cumva și el, tot un ipocrit? Pentru toți de al de ei este doar o afacere, nu fac nimic fără plată, nimic. Mânia din vocea unchiului m-a rănit ca un cuțit. Niciodată nu-mi imaginasem că avea sentimente atât de profunde. De ce-mi ceruse să-i binecuvintez mașina și insistase să-mi plătească? Tu ești plătit ca să predai la școală, de ce ar trebui ca panditii să lucreze pentru nimic? A spus ma. Dar unii din ei sunt atât de bogați, câștigă atâția bani și mai ales de la sărmani. Câte sute de puja pentru noroc sunt puse la jocurile de noroc și câți câștigă de fapt? Panditii știu că nu pot câștiga toți, dar iau totuși bani de la ei. Dacă n-ar face o în numele religiei, ipocriții ăștia ar fi închiși pentru fraudă. Dar bieții panditii, ei ce-s facă? a întrebat Ma. Oamenii le cere să facă puja și ei le face. Bineînțeles, asta e afacerea lor și când majoritatea oamenilor nu câștigă, au grijă sorții de asta, panditile spun că asta e karma lor, ceva ce au făcut rău în fosta lor, Janma. Dacă te bazezi pe ritualurile puja ale lui Baba, șansa ta de a ajunge în rai este aceeași cu cea de a câștiga la următoarele jocuri de noroc. Vorbești prea tare, o să te audă cineva. Poate că ar trebui să audă lumea întreagă, a răspuns el cu o voce mai liniștită. Uluit de atacul unchiului meu la însăși esența religiei mele, am plecat în vârful picioarelor. Eu crezusem că unchiul de onarin începea să agreze din nou hinduismul. Bineînțeles, nu făcuse niciodată vreo aluzie că ar așa ceva. Încerca să fie prea rațional, exact lucrul împotriva căruia mă avertizase chiar el. Nu puteai face o știință dintr-o religie. Trebuie să-l conving să înceapă practicarea zilnică a meditației, era singura lui cale de scăpare. Bineînțeles, Krishna avea dreptate, dacă cineva practică cu adevărat yoga, nimic altceva nu mai conta. În dimineața aceea pe când ne duceam la școală, unchiul de Onarin a ținut discursuri utopice despre transformarea miraculoasă pe care ar produce-o în Trinidad un sistem educațional progresiv. Aceasta era cunoașterea în care credea el. Mi-a fost imposibil să îndrept făgașul discuției spre yoga. Am văzut mai limpede ca oricând că eu și el ne aflam la poli opuși. El dorea să încerce rezolvarea problemelor unei lumi pe care eu o consideram maia, probleme despre care vedele spuneau că nu puteau fi rezolvate decât negându-le existența și tratându-le ca pe o pură iluzie. Pleda cu entuziasm pentru educarea maselor în conformitate cu știința și tehnologia occidentală ca singura modalitate în care Trinidadul putea deveni prosper odată ce era dobândită independența. Cum puteam să discut cu un asemenea om realizarea sinelui pe care trebuia să o atingă un guru și apoi să o transmită urmașilor lui? În dimineața aceea, tensiunea dintre lumea pe care am experimentat-o în meditația profundă și cea cu care trebuia să mă confrunt în rest, părea că a atins limita critică. Nu puteam în niciun fel să împărtășesc unchiului de unarin, conflictul meu interior, cel puțin nu atunci așa că am ascultat liniștit și am chipzuit la ceea ce spunea. În timpul orelor de școală, fiind amestecat cu toate rasele și religiile, aproape că am putut să uit, pentru puțin timp, de conflictul meu interior atât de profund. În aparență eram fericit la școală unde aveam mulți prieteni. Băieții nu mă mai momeau, cu întrebări religioase grele. Ca oricare alt trinidadian și mie îmi plăceau cricketul, ori fotbalul și mă alăturam cu entuziasm la jocurile zilnice, chiar dacă asemenea întreceri mă aduceau în contact fizic cu nehinduși, o clasă de oameni inexistentă, după cum spuneau vedele, și deci mai prejos decât paria. Aveam vânătăi și tăieturi obișnuite, căpătate de la colegii mei în timpul partidelor amicale. Apoi, într-o după-amiază neprevăzutul s-a întâmplat. În timpul unui joc de fotbal obișnuit, pe când alergam înfierbântat după minge, m-am trezit deodată pe gazon, zvârcolindu-mă cu o durere fierbinte, arzătoare, în partea de jos a abdomenului. Colegii și profesorul de serviciu s-au adunat repede în jurul meu. Nu l-a lovit nimeni, cum de a căzut? Ce s-a întâmplat?" a întrebat cineva. Eu răspundeam doar cu gemete. Să-l ducem la umbră," a spus profesorul. Pe când înotam într-o mare a durerii, am simțit mâinile care mă ridicau, apoi s-a făcut întuneric. Drumul în mașina unchiului de onarin a fost ca un vis neclar, amestecat cu agonie. În biroul doctorului am pierdut noțiunea timpului și a vocilor. Ultimul lucru pe care mi-l amintesc au fost cuvintele doctorului care spunea ceva despre încă câteva minute și apendicele s-ar fi spart. M-am trezit după câteva ore, sub cerceafurile albe ale unei camere de spital, fără o bucățică din intestinele mele. Durerea era tot acolo într-o parte, dar pulsația ei era mult mai slabă. Ai fost norocos, Rabi!" a exclamat unchiul de onarin, evident ușurat când m-a vizitat în ziua următoare. Doctorul a spus că era cât pe ce să o încurci. În a treia zi, simțindu-mă mult mai bine, am avut voie să mă ridic și să mă duc la toaletă singur. Când am deschis ușa de la baie să mă întorc înapoi în cameră, am simțit o durere groaznică în partea dreaptă. Camera a început să se învârtească nebunește și se făcea tot mai întuneric. Luptându-mă să nu-mi pierd cunoștința, am vrut să apuc mânerul ușii, dar nu l-am găsit. Amintirea neclară a unei margini de prăpastie într-o junglă și ceva ce-mi spusese mama cu ani în urmă au revenit din nou. "Isuse, ajută-mă! am strigat. Am simțit o mână apucându-mă strâns de braț și ajutându-mă să mă țin pe picioare, deși știam că nu era nimeni în baie. Întunericul s-a risipit. Camera nu se mai învârtea, era din nou liniștită. Am putut să-mi concentrez privirea. Dispăruse orice durere, iar în locul ei am fost invadat de o stare de bine și de putere. Când m-am întors în pat, am stat mult timp nemișcat, încercând să înțeleg ce se întâmplase. Era greu de crezut și totuși era adevărat. Un can ciudat se instalase în cameră. Am adormit adânc. Când m-am trezit, am observat că cineva lăsase o mică broșură creștină pe măsuța de lângă pat, prima de acest fel pe care o văzusem vreodată. Era scrisă de cineva pe care îl chema Oswald G. Smith, de care, bineînțeles, nu auzisem niciodată. Era vorba despre un tânăr care devenise un adept al lui Hristos. M-a mișcat profund, dar mintea mea era prea plină de lumea hinduismului ca să înțeleg cu adevărat. Isus a fost din nou uitat. Aveam deja prea mulți zei ca să mă pot închina cum se cuvine, deci dacă mai adăugam încă unul la listă, asta mi-ar fi mărit considerabil povara. Într-adevăr, deseori mă luptam cu această problemă, cărui zeu să mă dedic cel mai mult. Mă temeam de toți, dar mi-am împărțit cea mai mare parte a atenției mele între Shiva și Krishna. În fiecare seară, după ce mă întorceam de la școală, obișnuiam să mă retrag în camera de rugăciune locul meu sfânt. Exact la ora șase după amiaza, cu un sentiment profund de parcă aș fi creat viața, aprindeam cu solemnitate flacăra sacră a unei idei din mijlocul altarului. Înainte de a mă așeza pe podea în poziție de lotus pentru meditație și contemplarea zeilor, împlineam ritualul arti. Cu mâna stângă sunam dintr-un clopoțel mic, cu dreapta țineam o tavă mare de aramă în mijlocul căreia se afla aprinsă odeia înconjurată cu flori proaspete și o mișcam în sensul acelor de ceasornic, rotind-o de trei ori în jurul fiecărei zeități, în timp ce repetam mantra potrivită. Într-o seară s-a întâmplat ceva îngrozitor. În timp ce împlineam ritualul artii în jurul lui Shiva, l-am lovit din greșeală pe Krishna cu cotul. Marele zeu a căzut de pe altar pe podea. Îngrozit, am ridicat repede micuța figurină din bronz. Pe când o mângâiam cu blândețe, am descoperit consternat că în urma căderii, flautul lui Krishna și un braț se îndoiseră. Cât de uimit am fost! Îl țineam pe Krișna strâns lângă inima mea, plin de remușcare, dorind să-i spun că îmi părea rău și totuși știind că nicio scuză nu va fi acceptată. Nu putea să existe iertare. Legea neschimbătoare a carmei interzicea iertarea, plata care mi se va cere în viața viitoare sau poate chiar cea prezentă pentru asemenea crimă odioasă era un lucru la care nici nu îndrăzneam să gândesc, fără îndoială că pedeapsa va fi aspră. Și totuși, dacă figurina aceea mică de bronz avea o putere atât de mare în ea, cum se face că a căzut așa de ușor? Când vedeam cât de neajutorați erau acei mici idoli, frica mea abjectă de ei începea să pară absurdă. În ciuda întrebărilor fără răspuns și a conflictului pe care îl simțeam adâncindu-se tot mereu, orice moment în care nu eram la școală sau nu îmi făceam temele și îmi făceam prea puține, mi-l petreceam în îndeplinirea plină de zel a îndatoririlor mele religioase. Nu puteam să fac altceva decât să sper că neîntrerupta mea credință va fi recunoscută și răsplătită, deși pentru mine realizarea sinelui devenise de acum mai mult un vis decât o speranță. Am meditat la fel de mult ca oricând și am experimentat în transele mele muzică nepământeană, culori vii și străluciri amestecate, călătorii astrale și vizite spirituale. Mă părăsise sentimentul care ani în șirmă umpluse de emoția că eu eram Brahma, domnul Universului, marele spirit întrupat sub mai multe forme. Mocșa părea un țel imposibil de atins în viața prezentă. Mi era teamă că va fi nevoie de multe reîncarnări, nu știam cât de multe, până îmi voi atinge țelul. De ce trebuia să fie viitorul atât de nesigur? Realizarea tatălui meu părea mai demnă de respect decât oricând. Într-adevăr, el fusese un avatar. Evident, eu nu eram. Eram hotărât să rămân un mare guru și în ochii multora deja eram, dar nu voi atinge nirvana în această viață. Scopul meu alternativ, acela de a fi reîncarnat într-o vacă, cea mai sfântă dintre toate creaturile, fusese și el făcut țăndări. Nimic nu era sigur. Dar n-aș fi recunoscut în fața nimănui îndoielile pe care le simțeam. În exterior păream la fel de sigur de religia mea ca oricând, iar cinstea pe care mi-o acordau hindușii creștea într-ună. În sfârșitul celui de-al treilea an de liceu, mașii cu mătușa Revati au invitat un grup mare de vecini și rude să mi se alăture la o puja specială în casa noastră. Cei care soțiau se apropiau ca să ne facă plecăciuni respectuoase și să povestească câte puțin despre măreția lui tata. Comentariile lor care se auzeau aici colo în cameră exprimau admirația și prețuirea și asta o puteam citi în ochii lor. Eu eram un yogin care va duce faima orașului nostru, un guru care va avea într-o bună zi mulți, mulți ucenici. Conflictele mele interioare au fost uitate și înlocuite de simpla plăcere de a fi idolatrizat. Deși nu aveam încă 15 ani, știam că atinsesem deja un statut printre hinduși spre invidia unora dintre panditi. Asta îmi dădea o senzație sinceră de bine, că știam că eu nu făceam parte dintre ipocriții pe care îi disprețuia unchiul de Onarin. Baba al nostru, pandit Ki Prasad Sharma Maharaj, sfetnicul meu spiritual și cea mai mare sursă de inspirație pentru mine, recunoscutul lider hindus al întregului Trinidad, a îndeplinit complicata ceremonie. Am asistat mândru. Era o mare ocazie pentru mine. Stăteam lângă altar, jucându-mă cu ghirlanda de flori mare și parfumată care mi-a târna în jurul gâtului și salutam musafirii după încheierea ceremoniei. O vecină a așezat câteva monede, una lângă alta, la picioarele mele și s-a închinat pentru a-mi primi binecuvântarea. Atingerea sactiului după care tângea orice credincios datorită efectului ei supranatural. Știam că este obiată văduvă, care câștigă amarnic de puțin pentru lungile ei ore de muncă grea. Ofrandele pe care le primeam eu la un singur ceremonial depășeau cu mult veniturile ei pe o lună. Zeii hotărâseră acest sistem de donație către brahmani, iar vedele declarau că acesta este unul dintre marile beneficii ale donatorului, așa că nu ar trebui să mă simt vinovat. Mi-am amintit foarte clar cuvintele unchiului de Onarin și le-am simțit tot veninul. Pentru toți de al de ei este doar o afacere, nu fac nimic fără plată, mai ales de la săraci. Am privit stingerit, spre mica ei ofrandă de monede. Bineînțeles, eu aveam să-i dau mult în schimb. Când am întins mâna pentru a-i da binecuvântarea, am tresărit la auzul unei voci omnipotente inconfundabile. Tu nu ești Dumnezeu, Rabbi. Brațul mi-a rămas suspendat în aer. Tu nu ești Dumnezeu. Cuvintele m-au izbit precum lovitura adâncă de cuțit care doboară trestia înaltă. Am știut instinctiv că adevăratul Dumnezeu, creatorul a tot și toate, fusese cel care pronunțase aceste cuvinte și am început să tremur. Era o fraudă, o minciună sfruntată, să pretind că o binecuvintez pe femeia care stătea plecată în fața mea. Mi-am retras mâna, extrem de conștient că mă priveau mulți ochi și că lumea se mira. Am simțit că trebuie să cad la picioarele sfinte ale adevăratului Dumnezeu și să-i cer iertare, dar cum puteam explica asta tuturor acelor oameni? M-am întors brusc și mi-am croit drum prin mulțime, lăsând o pe biata femeie să se holbeze uluită după mine. Când am ajuns în cameră, am încuiat ușa, am rupt ghirlanda de flori de la gât cu degete tremurătoare, am aruncat-o jos și m-am prăbușit pe pat, suspinând. Ma mă văzuse când am plecat și mă privise cu compasiune cu o blândețe pe care nu o meritam. Nu mai vorbisem cu ea de aproape o lună. Mă dojenise în felul ei, plin de bunătate și blândețe, pentru o ceartă furioasă cu mătușa mea pe care eu o provocasem. Fusese clar vina mea, o rușinoasă demonstrație a mândriei plină de sine. Respinsesem rugămințile lui madia am cere scuze. În loc de asta am ieșit furtunos din cameră, strigând că nu am să-i mai vorbesc niciodată. Ea îi trimisese pe verii mei în camera mea, unul după altul, cu fructe și alte daruri, rugându-mă să ne împăcăm, dar eu am respins orice ofertă. Simțeam că amintirea aceasta amară mă înăbușă acum când zăceam zdrobi sub dojana adevăratului Dumnezeu, cuprins de remușcări că îndrăznisem să accept închinarea pe care doar el o merita. Toată mândria mea se făcuse fărâme. Voiam să-i spun acestui Dumnezeu că îmi pare rău pentru felul în care mă purtasem cu ma și cu alții și mai ales pentru felul în care îl furasem, luând pentru mine închinarea oamenilor pe care numai el o merita. Dar nu știam cum să mă adresez lui și cu siguranță nu putea să existe iertare. Legea carmei îmi va plăti pe măsura faptelor mele. O crimă ca aceea pe care o comisesem va transforma într-un dezastru viitoarea mea reîncarnare. Probabil că voi avea nevoie de mii, poate milioane de reîncarnări, înainte de a mă mai naște din nou în casta brahmanilor. Cine ar putea să spună dinainte drumul dureros pe care va trebui să-l urc din nou pentru a deveni ceea ce am fost până azi? Oricât de îngrozitor părea viitorul, confruntarea cu prezentul era chiar și mai dureroasă. Nu mai puteam să accept nici măcar o singură dată venerarea persoanei mele de către alte ființe omenești și totuși asta așteptau toți de la mine. Cum puteam să evit acest lucru? Cum puteam să găsesc vreodată curajul de a recunoaște în fața celor care mă așezaseră pe un piedestal că eu eram un hoț care furasem gloria ce aparținea doar celui ce era deasupra noastră a tuturor? Nu mai puteam părăsi camera mea ca să dau din nou cu ochii de comunitatea hindusă. Ei nu ar crede dacă aș încerca să le spun că niciun om nu este Dumnezeu și nu merită să fie idolatrizat. Cum le puteam spune despre ceea ce știam că este adevărul jalnic despre mine însumi? Rușine ar fi fost prea mare. Dar nu puteam continua să trăiesc în minciună. Mă întorceam iar și iar la această alternativă oribilă care părea acum singura cale de scăpare. Cum va afecta ea viața mea viitoare era greu de spus, dar mă temeam și mai mult de prezent. Am rămas în camera mea zile întregi, agonizante, fără să mănânc sau să beau, măsurând camera în lung și în lat, frângându-mi degetele, Căzând extenuat pe pat să țipesc puțin, ca apoi să reiau plimbarea prin cameră sau să mă așez pe marginea patului cu capul în mâini. Câteodată plângeam, dorindu-mi să nu mă fi născut niciodată, începând să-mi fie milă de mine însumi. Atâtea lucruri mersese răprost în viața mea. Îmi lipsise dragostea și grija părintească, tatăl meu nu-mi vorbise niciodată și murise când eram mic. Nu mai văzusem pe mama de opt ani. Îmi pierdusem bunicii, pe toți, cu excepția lui Nani, și mă mai mândrisem cândva că aveam o karma bună. De ce trebuia să fie atât de rea? Era nedrept să fiu pedepsit pentru viețile mele anterioare, de vreme ce eu nu puteam aminti nici cel mai mic incident din vremea lor, deși câteodată pretinsesem că aș fi făcut-o. În timpul acestor ore lungi, singuratice, am revăzut ceea ce îmi puteam aminti din viață și m-am mirat de orbirea mea. Cum putea o vacă, un șarpe sau chiar eu să fie Dumnezeu? Cum putea creația sa să creeze singură? Cum se putea ca totul să aibă aceeași esență divină? Asta nega diferența esențială dintre o persoană și un lucru? Știam că trebuie să existe o diferență, orice ar fi spus Krishna și vedele. Dacă eu aveam aceeași esență cu o trestie de zahăr, atunci nu era nicio diferență esențială între mine și ea, lucru care era total absurd. Această unitate a tuturor lucrurilor pe care o experimentasem în meditație îmi părea cum împotriva bunului simț. Nu mai mândria mă orbise, îmi dorisem atât de mult să fiu domnul Universului, încât am fost gata să cred într-o minciună evidentă. Ce putea fi mai rău decât aceasta? Era ipocrizie în cel mai înalt grad. Zi de zi, eu care mă crezusem cândva aproape de realizarea sinelui, mă tiram acum într-o autocondamnare deplorabilă. Mă gândeam la toate țigările pe care le furasem, la minciunile pe care le spusesem, la viața plină de mândrie și egoism pe care o trăisem, la ura din inima mea pentru mătușa Revati și pentru alții. Fuseseră momente când dorisem chiar să o văd moartă și în același timp propovăduiam non-violența. Nu se putea nici de cum ca faptele mele bune să depășească în greutate pe cele rele, pe oricare cântar cinstit le-aș fi așezat. Am tremurat la gândul reîncarnării, convins că datorită carmei voi fi aruncat în cea mai josnică poziție. Cât de mult îmi doream să-l pot găsi pe adevăratul Dumnezeu și să-i spun cât de rău îmi pare. Și totuși ce rost ar fi avut, de vreme ce karma nu putea fi schimbată? Poate că el va fi totuși milos. Mă temeam acum de călătoriile astrale și de vizitele spiritelor care înainte mă umpleau de încântare. Dar nu cunoșteam nicio cale de a-L căuta pe Dumnezeu decât prin yoga. Religia, educația și experiența mea din meditație toate mă învățaseră că doar căutând în mine puteam găsi adevărul, așa că am încercat din nou. Însă căutarea mea s-a dovedit inutilă. În loc să-L găsesc pe Dumnezeu, am zgândărit doar un culcuș al răului care m-a făcut și mai conștient de putreziciunea inimii mele. Chinul meu s-a adâncit mai mult, iar sentimentele de vinovăție și rușine au devenit o povară imposibil de purtat. Dacă nu-l puteam găsi repede pe acest Dumnezeu, atunci trebuia să mă sinucid, indiferent cât de groaznic ar fi fost urmarea acestui act laș asupra viitorului. Nu mai puteam suporta să trăiesc fără el. Îmi era teamă să-mi iau viața. Viața mea următoare putea fi mult mai rea decât cea prezentă. Tot viitorul meu era în nesiguranță și întuneric. Trebuia să fac ceva ca să-mi salvez mințile, acum, în viața prezentă. În cea de-a cincea zi m-am îmbăiat, am mâncat ceva la micul dejun și m-am întors în camera mea fără să vorbesc cu nimeni. Pentru prima dată am lăsat ușa deschisă. Era un gest pe care speram că familia mea îl va înțelege, un pas spre împăcare, un pas de probă. Slab, dar cel mai bun pe care îl putea face o persoană foarte mândră și plină de sine, fără niciun fel de ajutor. <fie>